Студія «Калідор» презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ сьомий Наступного тижня Дженні декілька разів навідувалася до старого будинку над каналом Джон супроводжував її двічі, але здебільшого просиджував цілий день разом із Гаретом у королівській галереї, очікуючи, коли ж нарешті король зверне на них увагу. Вечорами ж він зазвичай бував у компанії золотої молоді із оточення Зієрн, зображаючи перед ними танцюючого балаганного ведмедя, як він сам це називав. І доволі успішно зображав, особливо, коли врахувати виснажливе очікування поєдинку, який міг коштувати Джону життя. Аверсієн залишався вірним собі і навіть жодного разу не заговорив про це, але Джені добре відчувала, що нерви у нього напружені до межі. «Сама ж вона!» Намагалася уникати придворних і проводила цілі дні у місті, у гномів. Пробиралася вона туди потихеньку, оплітаючи себе охоронними закляттями від вуличного набряду, тому що відчувала дедалі ясніше з кожним днем, як ненависть та страх розповзаються містом немов отруйний туман. Шлях через портові квартали пролягав повз великі таверни, кульговий бик, хоробрий щур та вівця в болоті. Тут збиралися біженці, чоловіки та жінки зігнані із розорених драконом дворів. І Якщо комусь була потрібна дешева робоча сила, він знав, ці згодні робити все. Тягати величезні меблі, чистити стайні, виконувати будь-яку брудну роботу за декілька мідяків. Однак зимові шторми, які не давали кораблям вийти із гавані та зростаючі ціни на хліб, позбавили завсідників таверн навіть таких мізерних підробітків. Гноми яких, незважаючи ні на що, було у місті більше, ніж достатньо, намагалися не ходити по взвівцю у болоті, особливо після полудня. У години відчаю, коли уже зрозуміло, що сьогодні ти роботи не віднайдеш, і все, що тобі залишилося, витратити останні шеляги на випивку. Отож. Із тими самими пересторогами, якими вона часто користувалася у зимокраї, де не було законів, Дженні пробиралася до Леді та Салдуїн, або ж, як її називали мовою людей, до Міс Меб. Дженні чудово розуміла, влада Чаклунки-Карлиці у порівнянні із її власною просто величезна. Однак ані ревнощів, ані жалю не виникало цього разу у її душі, тому що нарешті, вперше за довгі роки, Дженні знайшла вчителя. Здебільшого меб охоче ділилася секретами, хоча магія гномів здавалася Дженні такою ж самою дивною і чужою, як і їх думки. У них зовсім не було шкіл магії, і було таке враження, ніби гноми передавали владу та знання, мало неоспадок від покоління до покоління загадковими незрозумілими дженні способами. Ме б залюбки розповідала їй прості люльні закляття, якими здавна славилася безодня. Про зілля та трави, втрачені гномами із приходом дракона, так само, як було втрачено усе їхнє золото і майно. Про чари, які здатні міцніше прив'язати душу до плоті, коли плоть ослабла. Оповідала вона і про більш небезпечне чаклунство. Це коли душа цілителя вливалась у душу хворого, і могла врятувати того від смерті. Згадувалися й інші закляття підземної магії, закляття кришталю, закляття темряви, значення яких Джені розуміла неясно, запам'ятовуючи суто механічно і сподіваючись, що розуміння та усвідомлення прийде згодом. Меб розповідала про рух підземних вод про те, як мислять камені, про нескінченні думки низки печер, які ніколи не бачили світла. Одного разу мова зайшла про зієрн. Так, вона була колись ученицею у печерах цілителів. Меб зітхнула, відкладаючи в бік триструнні цимбали, за допомогою яких – навчала Джені молодики своїх заклять. Дуже зіпсована дівчина. Був у ній якийсь талант злого глузування. Був іще тоді. Вона сиділа серед нас, слухала великих цілителів, які мали владу, про яку вона і мріяти не могла, кивала із повагою своєю доглянутою голівкою, а потім передражнювала їх перед своїми друзями, що жили у безодні. Дженні пригадала срібний відгомін сміху чаклунки, і те, як Зієрн, прискоривши кроки, мало не змусила Дромара бігти за нею. Був ранній вечір. Незважаючи на холод зовні, повітря у оселі гномів було нерухоме і затхле. Шум на вулиці стих. Чулися тільки передзвони безлічі баштових годинників та самотні крики вугільника, який розхвалював свій товар. Меб похитала головою. Її голос лунав глуховато. Вона обожнювала вивідувати секрети, так як інші дівчата обожнюють солодощі. Хотіла здобути владу, підглядаючи та підслуховуючи. Довідалася та вивчила усі таємні шляхи, що вели до печерці лителю. Винюхувала та шпигувала там, ховаючись у темряві. За владу завжди треба платити. А вона, вона доторкнулася до таємниць значно більших, аніж вона сама, і осквернила. Отруїла їх, так, як отруїла саме серце безодні. Так, вона отруїла його і повернула нашу силу проти нас самих. Джені була збита з пантелику. «Дромар теж казав щось схоже», – промовила вона. «Але як? Як можна отруїти чи осквернити закляття?» Як можна спотворити його? Адже тоді воно просто втратить силу. Я не розумію. Меб пильно подивилася на неї, немов лише тепер пригадавши, що Джені належить не до її народу. А ти й не маєш розуміти, пролунав її голос. Це магія гномів. Людей це не стосується. Однак Зієрн до цих таємниць доторкнулася, сказала Дженні, переносячи вагу свого тіла на п'яти, аби дати відпочинок колінам, які болісно відчували крізь стару подушку твердий камінь підлоги. Якщо вона дійсно навчалася у печерах цілителів, то навчилася чогось такого, що зробило її найвеличнішим магом королівства. «Ай!» – огидою сказала карлиця. «Цілителі безодні були значно могутніші від неї. Присягаюся каменем, і я мала більше влади». «Мала?» – приголомшено перепитала Дженні. «Я знаю, більшість цілителів загинули у безодні, коли прийшов дракон, тому думала, що просто не залишилося нікого, хто міг би кинути їй виклик». Магія гномів, звісно, відрізняється від людської магії, але сила є сила. Як могла Зієрн зменшити твою силу? Але меб тільки люто мотнула головою і промовила коротко. Це справи гномів. Останніми днями Дженні рідко бачила Зієрн, але чарівниця, як і завжди, була присутньою у її думках. Вплив Зієрн просяк королівський двір, немов аромат її пахощів. У межах палацу Дженні постійно відчувала присутність чаклунки. Як би там не здобула Зієрн свою владу, і що б вона потім із нею не робила, але Дженні ніколи не забувала, наскільки та сила велика. Коли, навіть не зазирнувши у фоліанти із магії, які Джон приніс для неї із палацової бібліотеки, Дженні сиділа перед своїм магічним кристалом, спостерігаючи крихітні образи синів, які небезпечно гралися на засніжених зубчастих мурах Холда, вона почувала себе винною. Дженні уже не відчувала ревнощів до Зієрн. Але заздрість залишалася. Щоправда, це тепер була заздрість змерзлого подорожнього до тих, хто сидить зараз у теплі та світлі будинків. Але коли вона запитувала у меб про те, яким чином досягла чарівниця своєї теперішньої сили і чому гноми заборонили їй з'являтися у безодні, Гномиха лише вперто хитала головою і повторювала. «Це справи гномів, людей це не стосується!» Та Джун на той час став загальним улюбленцем серед молодих придворних. Вони були у захваті від його показного умисного варварства і називали його своїм ручним дикуном – коли він починав міркувати про інженерію, поведінку свиней або цитував класиків із жахливим північним акцентом. І кожного ранку король, проходячи галереєю, відводив свої тьмяні очі в бік, а етикет не дозволяв Гарету заговорити із ним першим. «Чого він чекає?» Допитувався Джон, коли вони із Гаретом, втративши іще один день, вийшли із аркового портика галереї у денне холодне світло. Із безлюдного саду зі старенькою арфою у руці до них сходами піднялася Дженні. Доки чоловіки були у королівській галереї, вона вправлялася у мелодиці заклять на пустельному скелястому березі, спостерігаючи за хмарами над морем. Був сезон вітрів і бур. На півночі, вочевидь, уже ліпив мокрий сніг. Тут же теплі сонячні дні переможовувалися туманом та хльосткими дощами. Блідий жовтий місяць був щербатим, через що Джин відчувала неясне занепокоєння. У саду, на тлі глинистих тонів осіннього грунту, яскраво вирізнялися костюми придворних, які супроводжували зі Єрн на прогулянку. Долину – пронизливий голос чаклунки, яка із злою точністю імітувала мову гномів. Джон продовжував. «А можливо, він сподівається, що дракон нападе на цитадель і таким чином позбавить його клопоту із облогою?» Гарет заперечно похитав головою. «Не думаю». «Я чув, що Полікарп встановив на найвищих баштах катапульти, які ж бурляють палаючу нафту, тож дракону краще триматися від них якнайдалі». І хоча мова була про придворного, який зрадив свого короля, Дженні раптом почула у голосі принца гордість за свого колишнього друга. На відміну від Джона, який запозичив придворний костюм із комори за воротами палацу, де прохачам перед зустрічю із королем надавали пристойного вигляду, Герет мав щонайменше дюжину злочинно дорогих костюмів для парадного виходу. Сьогодні на ньому була мантія із пронизливо зеленого та жовтуватого атласу. Вона виглядала лимонною. У хиткому світлі холодного дня. Джон нап'яв окуляри міцніше наперенісся. «Ну, то що я тобі скажу. Я не збираюся більше скніти під порогом немов щуролов, який чекає, коли королю знадобляться його послуги. Я приїхав сюди, аби захистити мої землі і моїх людей, які не отримали ще нічого ні від короля, який міг би їх захистити, ані від мене самого». Погляд Геррета було спрямовано вниз, в сад, на маленьку компанію придворних, поруч із заплямованою жовтим листям мармуровою статуєю бога Кантерита. Він швидко повернув голову до Джона. «Але ти не можеш піти!» У його голосі чулися страх та занепокоєння. «А чому ні?» Юнак закусив губу і не знайшов, що відповісти. Погляд його нервово метнувся вниз до саду. Немов відчувши, що на неї дивляться, Зієрн обернулася і надіслала Гаррету повітряний поцілунок. Той негайно відвернувся. Вигляд у нього був стомлений, змучений, і Дженні захотілося раптом запитати, чи сниться йому іще ночами з'єрн. Незручна мовчанка була несподівано перервана високим голосом Дромара. «Мілорд Аверсін!» Гном ступив на терасу і болісно закліпав, опинившись у приглушеному хмарами світлі дня. Слова він вимовляв затинаючись, немов на силу пригадуючи їх значення. «Мілорд Аверсін, будь ласка, не йди!» Джон пронизливо глянув на нього згори донизу. «Не надто ж привітно мене тут зустрічають всі, навіть і ви. І не надто великою є ваша допомога!» Старий посланець із викликом зустрів його погляд. «Я накреслив тобі карту безодні. Чого ти ще від мене хочеш?» «Мапи, яка не бреше!» – холодно кинув йому Джон. Ти залишив порожніми майже половину ділянок, а коли я склав разом креслення різних рівнів і вертикальний план, то нехай я буду проклятий, якщо вони, бодай, десь збіглися. Мене не цікавлять секрети вашої чортової безодні. Але... «Ти накажеш мені грати із драконом у піжмурки у повній темряві, ще й не маючи до того точного плану?» Почувши у його рівному голосі гнів та страх, Дромар опустив очі і втупився у свої нервово переплетені пальці. «Те, що у тих прогалинах, не стосується ані тебе, ані дракона», – промовив він тихо. План точний, присягаюся каменем у серці безодні. Колись хтось із дітей людських проник одного разу до серця безодні. І від тієї доби ми гірко шкодуємо про це. Він підняв голову і знову поглянув на Джона. Я прошу тебе довіритися мені, драконяча згубо. Це проти наших звичаїв просити допомоги у людей, але, але я прошу тебе, прошу допомогти нам. Ми рудокопи і торговці, ми ніколи не були воїнами. День по дню нас неухильно і невблаганно витискають із міста. Якщо ж буде здолано цитадель. Багато хто із народу безодні буде знищений разом із бунтівниками, які дали їм не лише прихисток, але й їжу. Королівські війська не дадуть гномам залишити цитадель, якщо гноми спробують вибратися. А спробує багато хто, повір мені. Тут же у Белі хліб коштує дедалі дорожче, і ми... Або помремо від голоду, або нас розтопчуть на товпи із таверн. Дуже скоро нас стане так мало, що ми не зможемо відновити безодню, навіть якщо нам судилося знову зайти у її ворота. Він простягнув свої маленькі немову дитини, але по старечому вузлувать руки, дивно бліді на фоні чорних розводів його химерно скроєних рукавів, і додав Якщо ти не допоможеш нам, хто іще із дітей людських зробить це? Та коли ж ти уже зникнеш звідси, Дромаре? Чистий голос зієрн, немов срібне лезо підтягнуть. Тяв останні слова старого гнома. Вона вибігла сходами із саду, легка, немов мигдальний цвіт, що летить за вітром. Її облямована рожевим вуаль відлітала назад над каштановим волоссям. Тобі недостатньо видно того, що ти щодня докучаєш своєю присутністю королю, то тепер вирішив ще й втягти у свої інтриги цих бідних людей. Та й зрештою це просто неввічливо. Тільки гноми можуть бути настільки вульгарними, аби розмовляти про справи ближче до вечора. Ніби для цього в день мало часу». Надувши губки, Чаклунка махнула своєю випищеною рукою. «А тепер забирайся геть», – додала вона із викликом. «Інакше я гукну варту». Старий гном, який щас дивився їй у вічі, вітер із моря омивав його зморшкувате обличчя. Зієрн поводилася, як розпещена дитина, що вередує, Але Дженні, яка стояла позаду неї, добре бачила захват та зарозумілість тріумфу, які позначалися на кожному м'язі цієї стрункої спини. І Дженні не сумнівалася, з'єрм дійсно зараз покличе вартових. Драмар також у цьому не сумнівався. Посланець безодні при дворі короля впродовж тридцяти років, він повернувся і пошкутильгав геть, підкаряючись наказу королівської фаворитки. Дженні дивилася, як він шкутельгає там внизу, сірою мозаїкою з садової доріжки, а за ним ішов вихиляючись блідий і тендітний бонд Клерлок, який перекривляв його ходу. Як завжди, ігноруючи Дженні, Зієрн взяла Гарета за руку і усміхнулася йому. «Старий змовник», – зронила вона, – «так і прагне вдарити в спину. До речі, я маю вечеряти із твоїм батьком, але ми іще маємо час для прогулянки берегом. Доща ж, вочевидь, не буде». «Вона могла б сказати напевно», – подумала Дженні, – «одне її закляття» і хмари на небі забігають, як кімнатні песики перед годуванням. Витончено і граційно вигнувшись, з'єрн потягла Гарета до сходів, які вели в сад. Придворник внизу не було видно. Всіх розігнав порив вітру, який заліпив алеї мокрим листям із гілок. Герет кинув відчайдушний погляд на Джона і Дженні, які стояли поруч на терасі. Вона у пледах і північній курці із овечої шкіри. Він у блакитному атласі та мереживах придворного одягу. Окуляри блистіли на його носі. Дженні тихенько штовхнула Джона. Піди із ними». Він глянув на неї згори донизу, Дещо скрививши обличчя у посмішці. Ага. Тобто мене хочуть перевести з балаганного ведмедя у няньки? Ні, сказала Дженні, і голос її був тихим. Радше у охоронці. Я не знаю, що саме задумала зієрна, але сам Гаррет щось передчуває. Іди з ними, будь ласка. Джон зітхнув, нахилився і поцілував її в губи. За це, сказав він, король заплатить мені окремо. Його обійми нагадували обійми вдягненого у Атлас ведмедя, а далі він збіг сходами і з жахливим північним акцентом гукнув до Гарета Ізієн. Вітер роздув його мантію і зробив Джона схожим на величезну орхідею посеред осіннього саду. Минуло іще близько тижня перша, ніж король побажав зустрітися із своїм сином. «Він запитав мене, де я був?» Тихо промовив Гарет. Він запитав мене, чому я не приходив раніше. Повернувшись, спадкоємець королівства вдарив кулаком по стійці ліжка і скрипнув зубами, намагаючись стримати сльози сорому й гніву. «Дженні, так він мене усі ці дні просто не бачив. Він шарпко розвернувся. Слабке вечірнє світло, яке падало із вікна, під яким сиділа Джині, пригладило лимонно-білий атлас його придворного вбрання і засяяло у гладких старовинних самоцвітах на зап'ястках. Він нап'яв на ніс свої старі окуляри, погнуті та розколоті, зовсім недоречні при такому розкішному вбранні. У лінзах окулярів мерехтів дощ, який бушував за вікном. «Я... я не знаю, що робити», – здавленим тоном промовив Гарет. «Він... він сказав, що про дракона ми порозмовляємо наступного разу. Я не розумію, що відбувається». «Азієрн була присутня?» «Під час розмови?» – запитав Джон. Він сидів біля конторки, закиданої книгами, як і інші меблі у їх апартаментах. Після восьми днів очікування кімната тепер мала вигляд пограбованої бібліотеки. Книги лежали одна на одній, сторінки були закладені аркушами із виписками рукою Джона, якимись ганчірками, іншими книгами… А один фоліант був закладений навіть його кинджалом. Геред сумно кивнув. Так, була. На половину моїх запитань за нього відповідала вона. Скажи, Дженні. Він повернувся, а не могла вона обплутати його якимось закляттям. Джені обережно сказала. Ну, ймовірно. «Та звісно!» – сказав Джон, відкинувшись на своєму високому стільці. «І якби ти, Дженні, не намагалася увесь час віддати належну шану цій дурепі, ти сама це зрозуміла!» «Зайдіть!» – додав він, почувши м'який стукіт у двері. Двері відчинилися рівно настільки, аби клерлок змогла зазирнути. Дівчина повагалася секунду, а потім увійшла, підкоряючись жесту Джона. У її руках була горіхова шарманка. Весь інструмент був вкритий у безладі зірочками, вирізаними зі слонової кістки. Побачивши інструмент, Джон розплився у усмішці, а Дженні тихо застогнала. «Джоне!» «Ти ж не збираєшся грати на... на цьому. Ти ж розлякаєш усю звірину і худобу в окрузі, невже не зрозуміло?» «Не розлякаю», – заперечив Джон. «До того ж, у цій штукенці є такий фокус, аби грати тихіше». «Так, і ти його знаєш?» «Дізнаюсь. Дякую тобі, трейлюба». «Розумієш, деякі люди просто не здатні оцінити звуки справжньої музики. Деякі люди не здатні оцінити крики кота, якого розкачують качалкою», – відповіла Дженні. Потім вона повернулася до Геррета і продовжила розмову. «Так, Зієрн дійсно могла б накласти на нього закляття» але після твоїх розповідей про батька, про його силу і впертість, просто диво, що вона змогла підкорити його. Герет мотнув головою. «І... іще одне», – сказав він. «Я не знаю, як це пояснити, і я не певен цього, тому що розмовляв із ним без окулярів. Але мені здалося, що він якось... Всох від часу мого від'їзду. Я розумію, що це звучить нерозумно, квапливо додав він, бачачи, що Джені спантеличино насупилася. Аж ніяк. несподівано озвалася Трей. Коли ж усі троє повернулися до неї, вона почервоніла. Аж ніяк. Я гадаю, це зовсім не безглуздо. Я думаю, що всох. Це найточніше слово, тому що, тому що мені здається, те ж саме відбувається зараз із Бондом. «Із Бондом?» – перепитала Дженні, і у пам'яті відразу виникло виснажене обличчя короля, а також восково бліде обличчя Бонда, відтінене візерунками старовинної розмальовки, нанесеної на щоки. Трей, здавалося, була цілком заклопотана приведенням до ладу мережі на своєму лівому рукаві. Потім вона підняла голову і дорогоцінні змійки у її волоссі зблиснули. Я думала, це мені видається, сказала вона тихенько. Він став якимось незграбним, жартує тепер якось не смішно, він ніби стурбований чимось. Але у нього зараз немає справ ніяких, ні важливих, ні менш важливих. І він став, він став неуважним, як твій батько. Вона благально глянула на Дженні. Але навіщо їй було накладати закляття на мого брата? Він же і так завжди був їй відданий. Вони потоваришували, щойно зієрн з'явилася у палаці. Він, він кохав її. Вона весь час снилася йому. Снилася? Як? різко запитав Гарет. Трей похитала головою. Він мені не розповідав. А у вісні він ходив? Здивовані очі дівчини відповіли раніше, аніж вона заговорила. Звідки ти знаєш? Дой за вікном стих. Усі мовчали. З вулиці долинали голоси охоронців, які розповідали черговий анекдот про гнома і повію. Дженні запитала А тобі? Тобі вона і щасниця, Гарете? Юнак почервонів, помотав головою і нарешті видихнув Я. Я її не кохаю. «Дійсно, не кохаю, я... я намагався, але боюся залишатися із нею на самоті». Він зробив безпорадний жест, немов не міг боротися зі зрадницькими спогадами. «Джинні сказала м'яко, але вона тебе кличе. Вона покликала тебе тієї ночі, коли ми були у мисливському будиночку». «Скажи, раніше таке траплялося?» «Я... я не знаю». Герет тепер виглядав хворим і переляканим, як тоді у лісах Віра, коли Дженні проникала у його розум, показуючи йому його власну суть. Три, яка запалювала дві маленькі лампи зі слонової кістки на конторці Джона, квапливо погасила скіпку, якою підпалювала їх, і тихо підійшовши до Гарета, посадила його поруч із собою на край ліжка під балдахіном. Зрештою Гарет сказав, «Таке мало не сталося. Декілька місяців тому вона... Вона попросила мене пообідати із батьком у її крилі палацу. Я... я не пішов. Спершу боявся, що батько розсердиться за неповагу до неї. Але пізніше він сказав одного разу таку фразу, ну, ніби він нічого взагалі не знав про те запрошення. Я здивувався і... і подумав. Він почервонів іще густіше. Ну, Загалом я вирішив, що вона покохала мене. «Ага, покохав вовк-вівцю», – зауважив Аверсін, чухаючи ніс. «Тільки от пристрасть та була дещо односторонньою. І що ж тебе зупинило, мій герою?» Мене зупинив Полікарп. Гарет також почав вивчати мережево на своїх рукавах. Він завжди казав, аби я її остерігався. Він дізнався про запрошення і відрадив мене йти. Ну, звісно, я нічого не тямлю у магії, але, знаєш, хлопче, схоже, він врятував твоє життя. Джон сперся спиною на конторку і безгучно пройшовся пальцями по клавішах шарманки. Гарет струснув головою. «Врятував? Але навіщо? він же за тиждень по тому намагався вбити батька і мене!» «Якщо це був він...» Юнак ошалешено витріщився на Джона, а потім повільно наростаючий жах і усвідомлення сказаного відбилися на його обличчі. «Але я бачив його!» – прошепотів він. «Хм...» «Якщо вона може набирати образу кішки чи птаха, що їй варто було прикинутися господарем Галнату, га? Що скажеш, Джен?» Аверсін глянув у дальній кінець кімнати, де мовчки сиділа Джен, поставивши лікоть на коліно, а підборіддя на зігнуту кисть. «Навряд чи це було справжнє перевтілення». Сказала вона напівголоса. Неймовірніше, це була ілюзія. Повна зміна образу вимагає величезної сили, хоча сила у неї дійсно величезна. Але як би вона це не зробила, сам вчинок цілком логічний. Якщо Полікарп почав підозрювати про її наміри щодо Гарета, Зієрн його миттєво цим обеззброїла. «Зробивши тебе свідком, Гарете, вона позбавила його можливості надалі допомагати тобі. Вона знала, наскільки жахливою видасться тобі така зрада». «Ні!» – із жахом видихнув Гарет. Голос Трей жалібно пролунав у тиші. «Але що їй потрібно від Гарета?» Я можу зрозуміти, чому вона тримається за короля. Без його підтримки вона втратила б, і якщо не все, то доволі багато. Але Гарет їй навіщо? І чого вона хоче від мого брата? Він же їй зовсім не потрібен. Ми ми маленькі люди. Я маю на увазі, що наша сім'я не має ані впливу, ані грошей. Безпомічна посмішка торкнулася куточка її рота. «Ми б змінили наше становище, якби я вдало вийшла заміж, але... але...» наразі ми нічим не можемо бути корисними їй». «І для чого до того ж вона їх виснажує і вбиває?» У голосі Гаррета виразно лунав страх за батька. «Чи це просто властивість таких заклять?» «Ні», – похитала головою Дженні. «Для мене це теж дивно. Мені ніколи не доводилося чути про закляття, які, підкоряючи розум, спустошували б іще й тіло жертви. Але з іншого боку, я ніколи не чула і про те, що можна роками тримати людину під закляттями. Я маю на увазі твого батька, Гарета. Щоправда, її магія – це магія гномів». Можливо, їх закляття, оплітаючи душу, руйнує і тіло. Але у кожному разі, додала вона, понизивши голос, отримати таку владу над людиною можна лише із її згоди. «З її згоди?» – жахнувшись, вигукнула Трей. «Та хто ж на таке погодиться? Ні, ні, він не міг!» Гарет і Дженні зазначила це особливо, промовчав. На секунду він немов зазирнув, як тоді на північній дорозі у власну душу. Окрім того, він надто добре знав Зієрн. «Не розумію», – похитала головою Трей. Дженні зітхнула, підвелася і підійшла до двох молодих людей, які сиділи поряд на ліжку. Поклала руку на плече дівчини. Той, хто володіє перетвореннями, може змінити чиюсь сутність так само легко, як і свою власну. Це вимагає величезної сили, але найголовніше тут – це бажання самої жертви. Жертва ж чинитиме опір, якщо не знайти у її душі якоїсь тріщинки. Такого собі бісенята спокусника словом тієї частини душі, яка сама забажає змінитися. Дженні уважно подивилася на трей. Гадаю, люба, ти б чинила опір, якби я спробувала перетворити тебе на кімнатного песика. Звісно ж, якби я мала таку силу. А все тому, що у твоїй душі дуже мало від кімнатного песика, Трей Клерлок. Але якби спробувала я перетворити тебе на коня, на вільну від вуздечки кобилицю, димчасто-сіру сестру морського вітру. Якби я запропонувала тобі це, мені здається, я отримала б твою згоду. Поспіхом відвівши очі від Джені, трей сховала обличчя у плечі Гарета, юнак спробував обійняти її за плечі, що, правда, не вельми вдало, тому що з'ясувалося, що він сидить на мереживах своєї мантії. У цьому і є вся влада і небезпека перетворень, продовжувала Джені. Якщо я перетворю тебе на кобилицю, Трей. Твоя сутність стане сутністю коня, твої думки будуть думками коня, твоє тіло тілом кобили. Твоя любов і бажання стануть любов'ю і бажаннями молодого сильного звіра. Ти, звісно ж, зможеш пригадати про те, ким була раніше, але повернути собі колишній вигляд ти уже не зможеш. Але гадаю, будучи вільною сестрою морського вітру, ти була б значно щасливішою. Припини, прошепотіла Трей і заплющила очі. Герет обійняв її міцніше. Дженні замовкла. Потім дівчина підняла повіки, і в глибині її потемніли очей. Дженні побачила клубочиння потаємних мрій. «Вибач», – тихо сказала Трей, – «це… це не ти мене налякала, це я сама». «Я знаю», – м'яко відгукнулася Дженні, – «але тепер ти розумієш, і ти гарете. Чи розумієш ти, що вона могла зробити із твоїм батьком?» Доволі часто у відчаї найбезболісніше – це піддатися спокусі і віддати владу над своїм розумом іншому. В той час, коли Зієрн щойно з'явилася при дворі, вона б не зробила із тобою нічого такого. Ти її ненавидів. До того ж, ти був іще хлопчик, і вона не могла привабити тебе як приваблювала інших чоловіків. Але тепер, коли ти став чоловіком... Яка гидота! Трей вивернулась і сама обійняла Гарета за плечі. Зате збіса надійний спосіб залишитися при владі, зауважив Джон, спираючись на шарманку, яка лежала на його колінах. Ну. «Поки що це лише моє припущення», – сказала Дженні. «І залишається питання, для чого їй потрібен бонд». «Я б могла це дізнатися, якби вдалося побачити короля і порозмовляти із ним». «Присягайся сер Мендосом, та він із сином своїм говорити не бажає, Люба, не те, що зі мною чи з тобою». Джон затнувся, ніби вслухаючись у свої власні слова. І, можливо, саме тому він і не бажає говорити із нами. Окуляри зблиснули, коли він перевів погляд на Гарета. Знаєш, мій герою, чим довше усе це триває, тим більше мені здається... Що нам таки потрібно буде потереванити із твоїм татусем, кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину неймовірного роману Барбари Джон Гемблі Драконяча згуба.